يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعض فإن أصفق الحديث كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مثلا insanlar ən birinci təqvallə məruzə çağırdılar və müsəlman daim Allah subhan təala onun bağışlasın çünki hər bir insan xata edir günah və peyğəmbər sallallahu alayhi və ki Hər bir adam oğlu xəta edəndir və ən xədi, xeyirli xəta edənlər də tövbə edənlərdir. Və bağışlayan da Allah spantaradır, başqa heç kəs. Allah spantaradır, İnsan, mü xüsusən müəminin günahlarını bağışlayır və əməlləri qaldırır, özünə, ona savab verir və həmçinin əməlləri də batıl edir. Və lakin, müsələman üçün xüsusən, əməlləri, günahları yüyan səbəblər var. O səbəblər ki, o hansı səbəblər ki, günahları yuyur, Təbii ki, səbəblər var. Quran sünnədə gəlib bizim üçün. Və ən birinci, ən və ən böyük səbəb də, hansı ki, müsəlman və kafir bu səbəbdə şərikdir ki, günahları Allah tala onu bağışlasın, o da tövbədir. Tövbə günahları yandı. Allah s.q. Quranda neçə yerdə? Məsələn, buyurur ki, illə məntə, ancaq, ancaq tövbə edənlər, Və ya Allah s.ə.q. başqa edə buyur ki, İlləl-ledinə tə, tə bu. Allah təhələ bağışlayacaq ki, onlar tövbə etdilər və həmçinin xüsusən tövbə də tövbə də gəliyə yəni xalis olar Allah üçün vaxtında bir də o günaha qaytunmaq şərti ilə və s. və s. və s. Deməli, ən böyüncə günahları yüyan səbəb tövbədir. Həmçinin günahları yüyan səbəblərdə mühtələm əsələm Allah Allah s.ə.q. başlamağa, dem Allah Subhanahu va taaladan başlama diləmək istighfar, eləmək, zikri. Allah Subhanahu buyurur ki: Allah wama kan Allah um'azibuhum ve hum yastaghfirun." Allah'ın 83. Allah Subhanahu onlara əzab verməz əgər onlar Allahdan istighfar diləsələr, yəni başlanmalını desələr. Ona görə səhabələr deyir ki, peyğəmbər salsan məclisdə oturanda onunla bir yerdə Səysəyirik, heç olmasa bir yüz dəfə biyə də əstəğfurullah və atubə ilə danışılan əsnasında. Həmçinin günahları yuyan əməllərdən səbəblərdən də həmçinin salih əməllər, yaxşı əməllər, pis əməlləri yor, xətaları yor, günahları yor. Allah Subhanahu buyurur ki, "İnəl hasenatı yudhibunə sayyiət." Hud surəsinin 114-cü ayə. Həqiqətən yaxşı işlər pislikləri yor aparar. Ona görə biz görürük ki, hətta səhabələrdən Bəziləri böyük günahləyəndə, həti küfrləyəndə, açıq aydın küfrləyəndə əməlləri götürürdülər və yaxşı əməllərə görə o günahı bağışlayırlarından. O günahdan keçirdilər, o günahı davamlı etmirdilər. Məsələn, kifayət ki, hatim, radiyallahu anhü, o vaxt məktub yazmışdı ki, Peyğəmbər s.ə.v. isə qarşı hazırlaşır və o vaxt ona pis baxanda Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, o Bədirdə Yəni, yaxşı əməli, pis əməlin örtür və yuvaxarır. Və həmçinin o, səbəblərdən hansı ki, Allah s.w. günahlardan keçir, dünyada gələn sənin başına nə gəlib bu dünyada misibətdə, məsələn, xəstəlik və ya hansı bir bəla gəlir, bilgilən ki, mümin üçün o günahları yığılır. Hətta Peyğəmbər salsın, əgər hətta kiçam batırsa səni bu dünyada, Birkinə ki, o günahlı yuyur. Hansı bir günahlı. Həmçinin günahlı yuyan səbəblərdən də mühtələ müsəlmələr əzabı. Mömin üçün qəbir əzabı qiyamət günü ola bilsin, hansı günahların daha soruşulmayacaq. Çünki qəbir əzabını görə yuulacaq. Həmçinin səbəblərdən günahları yuulan səbəblərdən, həmçinin insan öləndən sonra dirilərini onun üçün dua eləməyi və ya evladını onun üçün dua eləməyi, evladını ibadət eləməyi, ev atasının yerinə, valideyni yerinə hədç eləməyi və ya sədqiqə verməyi və səir. Və ya məsələn, o yaxşı adam, yaxşı iş görür, insanlar ondan faydalanır və ya elm ixtirali, kitab yazır və ya bir ilə olaq görüneydi, gəlib hədistə. Həmçinin səbəblərdən, mühtələm qiyamət günü olan vəxal, əhval, bu qiyamət günün şiddəti, bu da günahların bəhzləni yücək həmçinin səbəbl Həmçinin qiyamət günü əsaslıqda baş verən bəzi hadisələr, baş verən o qisaslar və s., onlar hamısı ki əfarədir. Həmçinin, həmçinin günahların yasa və illərdən şəfaətlərdir. Peyğəmbərlərin şəfaati, salihlərin şəfaati, həmçinin Allah Subhanahu taalanın şəfaati və həmçinin səbəblərdən Allah Subhanahu taala şəfaəti hansı ki cəhənnəmdən çıxardı, artıq hansı ki kül olmuşdular. Şəfaəti Allah taala bağışlayacaq onları. Və fikir verirsən, bunlar hamısı, əhl-i sünəmal cəman əqdəsinin görə bəzi səbəblərdir hansı ki günahlar bağışlanır, günahları yuyur. Ona görə çalış bu səbərlərdən istifadə elə, davamlı etkinə, hətta Allah s.ə.q. qarşına az günahla çıxasan və bu da əhl-i sünəmal cəmanın başqalarından, xavariciləri, muhtacınə və murcələrdən fəqləndirir və görürük ki, əməli anca batıl edənlədir, küfür və ya şirk və həmçinin bilirik ki, deyirik ki, günah imanı təsir edir, imanı zəiflədir və həmçinin deyirik ki, böyük günah sahiblərinin Allah s.ə. qiyamətik günü baxışlayacaq inşallah və bu günah əqidəmizdir və çalış, ə, çalış qular əməl etkinə xüsusən bu səbəbləri və çalış əməl-i salihlərdən ol və Allah ilə bağlı ol və çalış həmişə ə, Allahdan bağışlanmayı dilər Allah s.ə. bizə işin faydınlardan etsin Allah s.ə. bizim günahlarımızı bağışlasın Allah s.ə işçilərimizə kömək olsun. Cenab olsun, işçilər xəstədə olar, şifa və yarib həmçinin ölkəmiz üçün, işçilər xəta edəndən, baladan qoruy. Qul hər zə və əstəğfurullah li və lakum. Və lisai müsəlmanon min kulli zaman əstəğfurullah. İnnahu innahu huval gəfurur-rahim. Elhamdülillahi və səlatu və səlamu alə mələnnəbiyyə bə'da Fikirləş ki, səndən sonra elə yerdə saxla ki, səndən sonra gələn əziyyət çəkməsin. Həmişə yol qoy günən, ola bilər indi bir xəstə olsun, biri, biri nəsa olsun, maşın keçə bilsin oradan. Belə şeyləri fikir verə bilən, həmişə girməçəyə girəndə, çıxanda təmizlik və səri, ədəb, əxlaq, bunlar mühüm dərçinin mömin sifətlərindəndir. İbadallah, innallaha ya'mur bil